de Tatălui și fiului și pe pentru mine Pentru mine să fiu dau tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor care tuturor a tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor tuturor Aici, de un bine de Am venit, am acesta să scurgeți la schimbarea la față, în manăstire, în împreună cu unul dintre din din Africa, strădând pe un negru, apropatul pentru prima dată, să scurgeți aici un breu negru, în manăstirea cea Africa Mors săruri, care sunt mineriile, avem două sezoane de creanțe și schimbări. cine pentru demarut are este prezent, care este primul mamă, care a oferit superstiții, primul moșer, cu aceste lucruri stimulează și pentru ce mâncăm, sârmă și and to the rest of us, the rest of us, that we have to read the Evangelion of the Apostles. We to the the nu am putut să scoatem dragul din el. După autos, am încuidorul și cu o singură vorbă a ieșit dragul din Baian. A fost vindecat. Și a început să-și de ce am putut noi să scoatem dragul din Baian. Și el a răspuns, încuidorul a răspuns pentru ne-a să posibil, creenții Apostului să fie negri de Joc. Era o prezență în Măcuitorul Franciscan ne foarte văzut, văzută, că el este Tutezea Cum să fii negri de și nu era negri de Joc. Dar credința nu era la nivelul la ne ar trebuit să după duc, ai loc, și după oboriului Sfântului Duh, când Sfântul Duh a împlinit inimile lor, atunci s-au săvășit. Atunci au, au avut credință de plină și puteau și ei să bată minune cum a fost mântuit lor. Dar până atunci nu erau și, și credința lor era mică, nu era plină. Dacă avem, spune Mântuitorul în Evanghelie de astăzi, credință ca sămință de muștară, adică ceva așa din mică, că nu se pare la ochiul omului e așa din mic. Dacă avem așa din mică credință, o putea spune la o mântă, să se ducă la o mântă, parte la o minte. și să văd zică o pierdă. Pate putea e O pilte cariatimus in Egypt, in Am-o-Migic, tuti-șa Atunci, evrei dus la vasa, la domnitorul omului, cea spus domnitorul omului. Cățile lor au scris că pot să-i o treabă și să nu mai aibă nimic. Chemați pe Paceacul, să vedem dacă după să se face din Uniunea Această. Iată, dacă știți bine pe Domnul Eton, Domnul Eton a spus bine. A chemat pe Paceacul, care e un alt tip de credință, și a spus, în cățile voastre, ce scris, că puteți de a o trabă doar așa cu a spus da așa este așa se face așa a adus o trabă a treabă umane credință a făcut semnul deasupra n absolut nimic că Domnitul a rămas mirat credință că o odată a venit Vreau și și a spus. Este și scris în cărțile Dacă au o credință, pot să spun, la o noapte să se ducă dintr-o parte în alta. Imati din nou să facă minunia aceasta. Și s-a chemat pomnitorul pe Baceacul să vină. Și a spus, așa și așa, este scris, în cărțile și noi, așa. Da, a spus cu așa, așa, așa, așa este faceți și minunii aceștia. Bine, a spus Băgeacu, Duminica să vă pe toți creștinii, Să ne ducem la muntele uitare, Și să facem o voastră. Bărgeacov, din Mizerica, a spus despre rugămintea. Domnitorul și toți creștinii au ieșit din oraș ca la 7-8 km din oraș, s-au pus în genunchi și toți s-au pregat să nu fie rușinii la creștini, dar Dumnezeu să facă minunea aceasta. Toți s-au stricat piele eleții, doamne din crești. Și în momentul acesta, cu adevărat, muntele s-a ridicat și a început să se miște spre Marea. Și domnitorul a stricat, dur adică, stai aici, puternice. Și a stat. Și a rămas, nu, de până acolo, dur acolo, am văzut neacest să par din cairă. Și cu adevărul, domnitorul care este același, el și astăzi și în iar, a făcut prin lumea aceasta. Nu princiune în Este adevărul. Suntem noi, când amem preginiță la nivel care trebuie ca să facem toate aceste care sunt indicate acolo în Evanghelie. Și după, într la Sfinția care ce de cei noi, nu am putut să scoatem în a spus că felul acesta tu ești decât cu postul și cu rugăciunea. Și aici avem și o învățătură foarte importantă. Noi, ca creștini, atunci cum este, timpul postului, ținem postul. Și-a trebuit, toți creștini trebuie să ținem postul de când e timpul Dar, pentru mulți, s-a făcut obiceiul. Ce obicei e un obicei bun? Ce obicei e un bun? Ce obicei e un obicei bun? A ne duce fiecare duminică, ești un obicei bun? A face reducția noastră, a face insertă un obicei bun? Ce obicei e un obicei bun? Dar ce trebuie nu mai e obiceiul? Da obiceiul care au un sens. Cum e un obicei De ce e postim ca, în fapt, de asculta, adică și biserică, că spune că trebuie să postim, postim. nu Dar, care e sensul postului? Nu e numai bine și pentru ciupte. Medicină de astăzi spune că postul face foarte bine ca sănătate Dar, mai ales, este să scoatem bracii aceste din inimă luași avem toți în inima noastră foarte puteri spirituale. În loc de Sfântul Duce în inima noastră de multe ore să nu mai placem de, nu mai Sfântul botez, am primit harul Sfântului Duce și harul Sfântului Duce este în inima noastră. Fără botez, nu avem acesta. Dar cum să avem? dar nu e destul să avem numai halul în inima noastră. Trebuie halul acest să fie cultivat, să mărească și să înmărească. Și asta se face prin aceste două lucruri pe care se dedicați din de Dumnezeu. Ost și rugăciune. Ost este foarte important pentru viața noastră, cea două orice astfel. Tot stept, cănd coștește o căciulă masă se faci mult mai bine. Când buta este plină, nu prea mergei sus cu o căciulă masă, nici nu prea am ofte pentru o căciulă. În timpul postului meu, și venit slujbătorul masă, mai des postul masă, dar și ajută postul. Ca să ajungă rugăciunea noastră către cer. Asta e. Asta e. cele e. Asta și Asta e. Asta e. Asta e. Dracul e. Asta e. Asta și Asta e. Asta spuneți în a zeci înceata îngerică că nu a rămas și una, a căzut și să-mi dintre să-mi trece, a omul este chemat să prinde locul dracului dacăr. E aceea are această cură mare potrivă noastră. Și încearcă cu foarte feroc să ne trage spre jos, spre iară, asa să fim cu El în În care a făcut un pentru dracu, nu pentru noi, ca pentru dracu, da? Și pentru cei care vor umări cu un om pe dracu și nu Dumnezeu. Așa, prin post și urbăciune, putem și noi să scăpăm din patimele moastre. Cui este un om fără patimele? Am, am văzut că, adorovit, că, Oamenii au mulți patimă, dar fiecare om are o patimă mare cu care are de a lupta. Patimă pe ție, patrăi mânie, patimă invidie, o patimă care e mai mare dar el și trebuie să facă în continuare o luptă întotdeauna. Și fără luptă această nu putem să fim numiți creștini. Viața noastră creștină este o viață de luptă. Nu putem să ne mântuim fără efort. Trebuie să muncim, să câștigăm mântuirea noastră. Nu e ușor, dar este și bucurie. Pentru că omul este pe calea lui Dumnezeu, are când nu este pe care lui Dumnezeu, are influsii, are supărare inima lui, niciodată nu îi mulțumit. Omul poate să fie mulțumit numai când este lângă Dumnezeu și pe lui Dumnezeu. Când des se materișește păcatul. Cum nu. Putem să rezistăm, să avem o haină scurcată pe noi, așa că trebuie și cu sufletul nostru, când se despurcă din păcatele, imediat să alergăm câte nu v-am să facem spălătoria aceasta cu pomicea care este matricea. Să primim ca nou și să spălăm așa păcatul nostru. Ce să ne facem să curăm, să curățim botezul pe care am luat capuci. Așa este viața noastră. Și pe calea aceasta avem ca ajutorii pe toți și mai ales pe Maică Domnului, cu care a să o uh, după o săptămână. mai de Domnului, cu toți fiți cu Sfântul Emilian, cu care îi sfârșim astăzi ziua să ne ajută și noi să sosim în regia Cerului care este Noul făcut pentru noi. Noi suntem făcuți pentru acolo, Dumnezeu ne-a făcut pentru să sosim acolo. Cu ajutorul lui, toți să sosim și mai ales mașitorul mai trebuie să. Nou, se vini compliciaza cu bidocumentația chiar chiar lească, și la moța... <samles> Mulțumesc, credincioși, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc pentru a-ți însăi, din pentru bine comentariile acestei frumoase zile cu acest păstru covnicesc. Mulțumesc, de asemenea, pentru cuvântul frumos de învățătură, fiindcă, dacă nu mă înșel, o singură dată am sfârșit aici, am prea sfârșit. Dar așa a de la Dumnezeu ca să rămână astăzi și seară să ne în Când Sfântul Proroc David spune că frumos este a fi frații împreună, arată iar ce este omul și unde se odihnește. Într-adevăr, atâta e de frumos când oamenii trăiesc într-o comunimune și apogeul acestei comuniuni, acestei prieteni în care se odihnește sufletul, este credința. Oamenii își lagă de obicei fel de fel de amiciți acelea sunt din lipsurile unui alt către altul, din mofturi, din interese. Dar ceea ce a legat Hristos este ceva indestructibil, este ceva care nu cade sub venenicie. Tot omul cât ar nu vrea să distrugă o prietenie frumoasă, este aproape imposibilit. Mm -hmm. Îi mulțumesc la Sințitului eilor am prostosit. Rog pe Dumnezeu să o mărturisească pe același Dumnezeu pe care o mărturisim și noi. În continuare, că numai în același Hristos putem să fim prieteni. Știu că mulți accesați fel de fel de canale, de televiziune, de internet, eu și așa nu mă pricep. și cred că de-aș mai 300 de ani nici aș vrea să încep aceste lucruri, cam odihna mea frumoasă și plăcută în acest domeniu. Au apărut mulți la orizont care caută să distrugă prietenia. Având în vedere că trăim într-un secol al minciunii, un secol al vitezei, un secol în care este un păinjani și cine este prins în această meajă cu greu este să mai iasă. Dacă nu este un pic discret și atent. Putem învăța de la animale că numai acelea care nu sunt atente cad victime. Niciodată fulg când dată nu cotez Nu mănânc abort, precum nici lucruri. Ia prada și pleacă în mediul lui și, -și face un festun pe Crist. Dacă animalele sunt atât de atente, că Divinul se sprecoară, se lungește, ca așa e firea lui de la zibitorul, dar ar mânca acolo unde prade, se umflă și nu mai iese prin ora prin care a intrat cu atât mai mult îi trebuie omului să anticipeze sfârșitul a ceea ce începe. Acum este asaltată credința de către știință, profitând de faptul că Preasfințitul Ambrouzie a spus de aceste frumoase minuni care s-au întâmplat într-adevăr în Alexandria. Aș vrea să vă pun un, un temă cu o minciună care stai și te gândești cum este posibilă la timpul acesta și mediatizată. Este în vogă OZN-ul, care cred că știe și cel de din de din deal, din pare, din fârfuri o OZN. Chipuri de apar pe cer niște obiecte zburătoare. Îi numesc Marție. Vă pun în temă că toți cercetătorii lumii, cei de lumii care au ostenit de a viziona cerul, cu cele mai sofisticate aparate din anii 60, au îndreptat cele mai performante telescoape spre cer ca să prindă niște șapte. Cât de codificate ar fi ele să prindă niște șapte de la niște civilizații? Anul acesta a fost dezafectat acest program din cauza că absolut n-a prins niciun semnal ca ar fi o civilizație în Univers. Ne întrebăm, aceste presupuse OSN-uri care vin de pe Marte, de unde vin? De vreme ce cel mai argumentat și credibil cuvânt îl au cei care sunt în temă și lucrează la acest lucru. Spuma înțelege lumii știință. Ei confirmă că nu există. Nu au prins nicio șoară cât de codificată și vii tu și împuiesc mințile oamenilor că există marție, dragi cărincioși. Ne punem întrebare, de ce numai în America, poate n de prea simplu, am de fie englez și prin Anglia și prin Franța, apar o Am a mai apărut acum 10 ani de la Vaslui 1, și-a rămas o femeie gravidă. E ceva hilaric, dar totuși lucrurile adevărate. Un profan citește în presă niște lucruri de genul acesta. Iată ce este luna. Așa că nu putem infirma cele care au fost minunele lui Dumnezeu făcute prin oameni în Duhocniciți și încă se mai fac cât de necredincioase este Luna. asta. Încă o dată mulțumesc tuturor care cu binecuvântări și cu ostăneri au participat la acest frumos cospăț în V-am pus în scurte cuvinte în temă să vă păziți. Bulgarul acesta de avere care a care mi l-a dat Dumnezeu spre înfrumusețarea trupului care este mintea. Că nu trupul în geometria și în forme de lui te înfrumusețează, ci cum îți lucrează mintea. Și la acest lucru vă invit ca să vă rugați lui Dumnezeu să vă păzească mintea. Nealterată, cât mai în putere de a discerne adevărul de minciună. Să vă dea Dumnezeu tot ce este mai frumos pentru mântuirea sufletului și puterea de a discerne adevărul din minciuna de astăzi care bate la foarte adevărul. Mulțumesc tuturora și frăților vase și nădăjduiesc la Dumnezeu să ne dea putere să ne întâlnim cu mine ca viitoare când vom observa și pravă Sfintei Noastre Mănăstiri, adormirea Maicii Domnului. Sperăm să vină în albra, simțitul și anunțat să și ceilalți archelei care vor putea să vină. Ne o să nim să facem în cinsta Maicii Domnului slujbă frumoasă, după cum ne va da și putere și înțelepciune. Bunul din Dumnezeu să-i dă slavă și cinstă în veci. <truză -n>